Babics Mihály, Karácsonyi Madonna, Regényes Legenda Első Hármat fordult a nagy kulcs visszafelé, s a fakófájú vasas kapu a kőapostolok alatt megserengett, s a kecskearcú és elbicegett a téren. Gyönyörű éjszaka volt. A csillagok azzal a hideg tisztasággal lobogtak, melyel csak télen tudnak. A nagy gót torony kíváncsian nyújtotta nyakát, mintha tekintetével követné a belőle távozó kucsmás alakokat a szűk mellékutcába. A levegő üvegből volt, és minden átlátszó, s az óraütés hangja, mint a kristály csengett. Karácsony volt. Második Artúrlovak házából tivornyazaja hallatszott, döngött a hordó, cédalányok sikoja, duzzat potrohok nevető rengése. Ezüstserlegek csengése arcolta az éj levegő hűvös üvegét. De a Szent Percek egyházi illata bejárta a részeg lelkeket, és a lármás csarnokban teológiai vita folyt. Mi történhetik most a zárt egyházban? És mi érheti, ha ki azt meglesné? No, ott most öreg apát táncolhat halottas gúnyában, ha ugyan felnyomhatja levéznult karjával az ormótlan követ, amire Gerhardus mester olyan hülyének véste rá az arcát. Addig így áll hát, míg téged is a kő alá nem dugnak, ordit egy kicsattanó hatorró levente. Bizonyosan tudom mondta Páter Lucentius, a házi pap, és megtágította cingulusát. Bizonyosan tudom, hogy ilyenkor asszonyunk Mária jár egyedül a Dómban, és a kisfiát viszi fényes karján, és mennyei világosság tölti be a hajót. Párizsban, ahol az isteni tudományt hallgattam, a halhatatlan Abelardus mester a legmélyebb titokba is beavatott. Szűz Mária jár a templomban ilyenkor, Egyedül. Harmadik. Borfoltok a hányás hányásfoltok a lócákon és padlón. Én, mondta Arthur Lóag, én szeretném látni miasszonyunkat, amint a templomban járkál egyedül. Azt pedig, aki látja, mondta Páter Lucentius, azt pedig, aki látja, élve nem marad. Majd jön öreg apád, szólt egy másik vitéz. Majd jön öreg apád halotti köntösében és magával hív. Most azért is elmegyek, felelt Artur lovag, és megnézem, mert csüggednek a gyertyák és a homály szövibe pókhálóval a boltozatot. Ott azonban most égi fény ragyog, azt mondja a barát. Ti pedig disznók vagytok és nem méltók, hogy veletek legyek és én nem félek semmitől, az öreg apámtól legkevésbé, mert ő pipogya volt addig is, amíg élt. Részeg vagy öcsém, szólt egy nagybajuszú. De nem fog bejutni, bizonyította folytonosan borvitéz. Nincs ember, aki e szent éjszakán megint kinyisse a templom ajtaját, nincs ember, aki ne félne Istentől. A rossz lélek szállt belé, jegyezte meg Páter Lucentius. Jöttek a szolgák lobogófákjákkal, s a lankat vendégsereg Artúr nyomában kivonult a hűs levegőre. A leányok sikoltoztak és fáztak. Az izzat lovagok támolyogtak és félrementek. Csak Kádár vitéz, aki már nem tudott járni, maradt a teremben. Nem lelte az ajtót, s a falnál belefogódzott egy ős üres fegyverzetébe. Azt hitte, hogy pajtás. A rozsdás vassal falba ékelt vasbábú nem bírta a részeg ember súlyát, s vele együtt zajjal a földre terült. Kádár csókolgatta, s a homlokát hűtötte a hűsvason, vason, s belerondította rondaságaival, s fetrengtek, mint két disznó. S a koppantatlan gyertyák hanyatló világa hosszú, rémes fénysávokban táncolt az idilli képen. A nagy feszület elborult a falon. Negyedik Hé, hey, sánta ördög, pokol se krestjése, szakadna rád az öreg pillér, tudom felébrednél. Nem, nem tehetem, elkárhoznék, az uraknak mindegy, szegény ember legalább a más világon üdvözüljön. Ne bántsátok, nem vesszük el tőle a kulcsokat, bűn lenne. Az így gyönyörű, a tél tavasz. Nézzétek ezt a fenepárkányt, árkádot, rozettát. Van ám itt mi bekapaszkodni. Az Isten is mázsásra teremtette a frankusok templomait. Az emberek nem mernek kinézni odújaikból, mert hallanak. <gül> Kimulathat karácsony éjjelén. Gonosz rémek lehetnek. <gül> Pedig most pompásám idekint, és jobb a levegő a bornál. Hűvös, csillapító. Vaj alszik-e a pap? A gonosz lélek szállt meg benneteket, ismételgeté Páter Lucentius. Részek vagy öcsém, és magasan vannak az ablakok. Az első párkányról levisz az ördög, és kitöröd a nyakadat. De nem ivott. Nem volt nála jobb tornász a vajda udvarában. Zár a várát, megmászta egy ostromon. Látni akarom Máriát. Milyen lehet? olyan -e, mint festik? Hogy jutsz fel? Hogy jutsz be? Hogy jutsz le? Istentelenség! Ne kísértsek egyelmed az Istent! Quintus Curius, vagy Curtius, vagy Sestercius, Fránya nevét. Megleste az asszonyok szakrificiumát, és belecsapott a mennykő. Olvastam a románusok históriájában. A diákok regílióját az ördög találta ki, de én nem félek az ördögtől sem. A Jézuska megszentelte Antóniuszt, aki színről színre akarta látni őt. Én nem riadok semmitől, hogy a szent szüzet lássam. Mindig ilyen volt? Mindig ilyen volt. Bolond, szólt a nagybajuszú. De Antóniuszról igazat mond, morogta Lucentius. Belészált a szent lélek, Úristen! A lányok vastag keskenőket terítettek a sekresti és háza előtti padra, és ráültek. Cseppet sincs hideg, mondogatták. Nagyszerű a fekete karácsony. Egy részeg ember az utca mellé Ez a templom olyan, mint a bábeli torony. Nem ázd meg! Mi tiszta az ég? Ötödik. A keze egészen áthűlt, amint a márványtűkbe és kőrózsákba kapaszkodott. Végre fent volt az első párkányon. Bim, bam! Az óriási óra ütött a feje fölött. Ált már nagyobb magasságokon, de most szédült. Nem csoda. Nem baj. Szétnézett. Az ablakok már mind sötétek voltak. A messze domból látta a várát. Lent a téren az emberek, Istenem, az emberek! Mindehez semmi köze. Benne kövek mögött más világot sejtett. A kövek egész jó lépcsőt csináltak. A párkányok egymást érték, az árkádokba megkapaszkodhatott. A rozetták réseibe bedughatta a csizmája hegyét. A kis obeliszkekbe meg lehetett támaszkodni. A félpillérek fejére ráráült. A lapos ormokon végig sétált. Ágaskodva fogódzott párkányról párkányig. Nem félt semmit. A meredek támaszkövön nyugodtan imádkozott. A hold bevonta őt. Messziről tán egy mozgó dísznek látszott, Mint egy faligyík Mint a dómzergéje. Nem félt semmit. Egyre azon bámult, mi nagy itt, ami alul kicsi. A filigrán cifraságok közelről Ormótlan kolosszusnak tetszettek. Még egy lökés, és az ablakot eléri. Ó, itt vigyázni kell. A párkány oly keskeny, hogy alig lehet megfogózni. Az ablak vastag festett üveg. Egyetlen kis táblája volt tárva, szellőztetés véget. De azon nem fért be. Az ablak vastag festett üveg. Szent Erzsébet volt ráfestve a rózsákkal. Így visszafelé haloványan látszottak az éles, színes vonalak. Arthur alig tudott megkapaszkodni. Harci csákánya mindig az övém volt. Az egyik kezével kapaszkodott, a másikkal kivette a csákányt. A keze idergett, merett. Ingott. Visszakapaszkodott a csákányos kezével. A csákányt lejtette. A csákány nagyot koppant, zengett, visszazengett. Lemászott a csákányért. Nem nézett a mélységbe. Vigyázva visszamászott. Teljesen józan és számító. Jól megkapaszkodott. Hátravetette a csákányt, és számítva nagy lendülettel ütött. Szent Erzsébet zuhanva, csörömpölve széthullott. Rá is hullott fejére, behúnyta a szemét. Mit tesz az? Bedugta a fejét. Sötét volt. Csak a holt szűrődött át a színes ablakokon kísértetiesen. Semmi. Óriási mélység és magasság. Belép az első párkányra. Járta itt már ember, s ilyenkor? A finoman szőtt félhomály elfogja a lelkét. A fenyőforma kőívek egymásra borulnak. A fekete pillérek dús lába ködbe Rejtelem. Az oszlopok árnyai, új oszlopok, elfeküdt oszlopok, a kőerdő nesztelen. Mi kicsiny az ember? Íme egy befalazott végtelenség. A legszebb. Ah, szűzmária, segíts! Nem volt ő már egyszer itt? Ült ő már egyszer ezen a párkányon, Nézett a homályba. Álmában. Ült ő már itt. Borzasztó, ha lebukna. Majd feláll, lassan jár, Támaszkodik a falhoz. Ott a csillár. A párkány át lehet lépni a csillárra. Ott majd látni a hajót egészen. Szűz Mária, ne hagyj el! Szent Erzsébet, bocsáss meg! Milyen por mindenütt! Mégis miért jött ide? Valamit látni akart. A távolban lent rezgőnizik az örök mécs. Most egy nagy lépés, a nagy csillár meging, hintáz, Ráül a csillárra, szétveti a combját, mint a paripán. Lelógatja a lábát a homályba. Az aranyzsinórba kapaszkodik. Az aranyzsinór nem szakad el. Hintáz. Hatodik. Halk, zene, finom fény. Mária aranyvirág megindul az óriás hajóban. Ki tudja, honnan jött, s hová megy. Ki meri kérdeni. Amint közelebb, közelebb jön, A középre árad a fény. Nem éles fény, csak gyönge és édes, S az ő isteni alakjából árad. A sarkok, a szögletek homályban maradnak. Halk, távoli zene hallatszik, Gyermekhangok, s a homályból Apró angyalfejek ütik ki magukat, Alig észrevehetően szárnyas gyermekfejek. Artur szíve dobog, s a nagy csillár hintáz. Az angyalok királynéja jön, jön. Nem a lábával lép, csak leng, tova, leng a holcsarlón. Ez egy fényes fénysarló, fényből a lába alatt. Halkan, halkan leng az isteni alak. Magas és karcsú és szép, olyan, mint egy elefántcsontorony. Halkan, halkan suhan, a ruhája sötét és mégis fénylő és hosszú és lengő, eloszló. Sötét haja lágyan elomlik. Enyhe dicsfény köríti fehér homlokát. A holcsugár keresztül kasul szövi a belső teret, De ki látja? Az izmos pillérek árnyai eltűnnek. Mária, tengercsillaga libeg a lapuló sötétség tengerén. Halkan libeg a pillérerdőben, A színes, íves ablakok között. Felhőbe borul fent az óriási bolt. A patsorok titkos angyalkákkal telnek, A magas kóruson az orgona sípjai között Angyalfejek röpködve játszanak bujósdit. Az orgona fehér billentyűin Szent Cecília átlátszó újjai suhannak. Dalol az angyal nép. Mária mennyországának kapuja méltóságosan száll. Nagy fényes keszkenő simánfödi asszonyunk vállait. Áldó szemei ragyogó ablakok, Melyeken a menyországba látni. Hét tördöfi szívét Mária, Magyarország védasszonya, szeretettel mosolyog. Ah, a szószék galambja szárnyait rezzenti, halkancsobban a keresztmedence, megelevenedik a szegények Bibliája, a külszentek hódolni jönnek Máriának. Mária Istennek Anyja, karján tartja fiát. Fiát viszi, és fiára néz a fájdalmas anya. Szívében hét tör, De az isteni gyermek fényes arca mosolyog. Mária halkan, halkan előbbre száll. Hetedik Artur lovagot másnap a kecskearcu sánta sekresti, És összezúzva találta a kövön a nagy csillár alatt. Bács megyei napló, 1909. december 25.